כל היום אני עובד במכרת אחד. נחכה לו כל היום, הקפה לא חד. אני מבריץ מבית הספר. מלשיני עליו לנורה לטבע. אך במוצרי שבת בעשר יש תוכנית לדמור פרוטה. סיפור לשבת. שלום ילדים, היום נספר לכם סיפור לשבת על הנסיכה הקסומה והיפה. לא נכון, היום נספר לכם סיפור על הרוצח הנורא. לא נכון, היום נספר לכם סיפור על שפקילולו בלוקו. לא נכון על הרוצח הנורא. לא נכון על הרוצח הנורא. על הרוצח הנורא. רבותיי, רבותיי, רבותיי, רבותיי, כולנו יכולים לספר את הסיפור לשבת. תראו, כשנשמע את הצליל הזה, אני אספר. וכשנשמע את הצליל הזה, אתה תספר. הסיפור יהיה בהמשכים, וכל אחד ימשיך את הקטע שלפניו, של בסדר? 오케이. עכשיו רק בואו נעשה הגרלה, נראה מי יהיה ראשון. אה, יצאתי אני בהגרלה. אתה רמוי, צריך להרוג אותך. לא נכון, צריך לזרוק עליך את הטרטרטורים. בואו נתחיל, בואו נתחיל, רבותיי. היו הייתה ילדה קטנה שחיה מעבר לקשת בענן. ואמא ואבא שלה רצו להרוג אותה. יום אחד היא קמה מהמיטה, ממש ברגע האחרון לפני שהיא מתה בשנתה, התעוררה מתוך עילפון ואמרה, מה שקורה זה שיצאה החוצה מהחדר, הראתה את קלופלי מספר לה את הסטרמפטוטי. סטרמפטוטי הלך הצידה, ואז היא התחילה לצאת למסע הארוך. היא הלכה והלכה בדרך הקסומה, עד שראתה על אם הדרך רוכל קסום. והרוכל... והרוכל מת לה בידיים. מת, כי רצחו אותו. רוצח גדול ומשוגע שחיפש אבנים גדולות וחדות כדי להרוג אנשים, ופצע רק סקליפה פיפ. הוא השית לה בזיל, והוא הציע לה קליברזי, הוא לקלק ולקלק כן, ואחרי זה היא חזרה וקנתה מהאוכל שני בקבוקים. אחד עם רעל ואחד עם רעל יותר חזק. ואז הוא תקע בסכין, הוא ביטר אותה! והסכין היה עשוי ממאה אחוז סלוקי שקנו בעיר אלבולוק שנמצאת ליד פגליאל. ובלילה היא שטטה את השיקוי הראשון, ופגשה את הנסיך הגדול שלה, והנסיך... הנסיך מת לה, מת מהתקף לב, והיא מתה גם אחר כך, ואז הגיעו טרולים, ואכלו את כולם, כמו בסרט, וגם את הסרט הם אכלו. אחרי שנגמר להם כל הסטרממיש, הם קנו כיסא סטרמפטוט. פתאום היא ראתה מרחוק... <laughs> פתאום היא <ירעת> ראתה מרחוק! <laughs> גביעה. שתוק <שטוק> או שנהרוג גם אותך? ואז היה קסם סודי מאוד מאוד, והנציחה חיה לה באושר ובאושר, וזה הסוף. וזה הסוף שלה. הם חיו להם באושר ובאושר, אבל אחרי חודש פרץ להם רוצח שכיר הביתה, וויתר את שניהם. ואחרי חודש השכנים הריחו משהו מסריח, והמשטרה פרצה הביתה, ומצאה אותם במצב רקבון מתקדם. והרוצח נתפס ונשפט לכיסא חשמלי, וגם הכיסא נשבר באמצע. וזה גיש צפוחים. הגשנו לכם סיפור לשבת! היפופוטם! פי נוספים תוכלו לשמוע באתר האינטרנט של היפופוטם. היפופוטם,